Американець саркастично форкнув і сплюнув. Джеп мав рацію. «Не треба було тобі розказувати. Іди до дітька. Я дзвоню японцю. Принеси мені телефон». Джефрі знизав плачима. «Як знаєш. старий Кейтаро останніми днями не в настрої. А то я не здогадуюсь. Давай телефон». Шофер відкрив дверцята, витягнув з-під купи ганчірок супутниковий телефон і кинув челійцю. Штаєрман спіймав апарат і без вагань набрав номер. «Кейтаро, це Оскар!» Напружившись, почав челієць. «Ні, у нас все гаразд поки що. Просто хочу поговорити. Ми в пустелі, стоїмо неподалік від пана Американи. Я не хотів вас турбувати. Кейтаро, не гарячкуйте!» Оскар починав гніватися. «Я все знаю. Джефрі розказав мені. Зрозумійте, якщо по дорозі щось трапиться з українцем, так, ми можемо проскочити, але я не поїду далі, я відмовляюсь. Ось так просто не рушу з місця. Ви ж обіцяли ескорт, Кейтаро, не кричіть на мене. Бійся з нею моєю дупою, але невже ви готові ризикувати програмером? Розмова в такій манері тривала хвилин п'ять. Чим ближче до завершення, тим менше стайрман говорив, переважно кивав. Зрештою Оскар відірвав трубку від вуха. «Ну що?» – підняв голову Джефрі. «Він прийшли дві машини, кисло бовкнув чолієць. Примчать за дві години. А загорожа?» Оскар знизав плечима. «Вони все одно не встигли б до смерку». Навскоси через плато з гір до океану Неслись потоки сухого аж репучого повітря. насичений стогін нагадував віддалений гул авіаційних двигунів. Субота, 15 серпня, 16.26. Пустеля Атакома. Спочатку з'явилися два похилі стовпи куряви. Немов розпушені хвости кумети, вони тяглись до безхмарного неба. Лекій вітерець шматував їх і волік за собою на північ. Колони з пилу з кожною хвилиною ставали чіткішими. Згодом із розпливчистого Марева, ревучи двигунами, розмелюючи на шматки дрібне каміння, вирвались два величезних позашляховики. Віддалік чорні машини, нагадували німецький, «Фольксваген Таурек, їдуть», – оголосив Джефф. Тимур потягнувся і позіхнув. Швидкий сон не приніс полегшення. У Києві було пів на одинадцяту вечора. Організм вимагав ґрунтовного відпочинку. Оскар Штайрман вийшов на відкритий простір діловито у перші руки в боки. Від його пішонського вигляду не лишилося згадки. Одна штанина була подертою. Сорочка зашкарубла під поту і надималась на повітрі, мов замащене вітрило іспанського галеона. В якийсь момент він озирнувся і гукнув до Джефрі. Ти бачиш, що там? Ріно – хедхантер, власною персоною. Не може бути, зрадів американець. Автомобілі загальмували. Вони дійсно були теорегами. Тільки не паркетниками, призначеними для дефіле по місту, а справжніми всюдиходами зі встановленими пакетами для бездоріжжя Терайн Тех. Крім того, над решітками радіаторів виступали Наварені бампери, а над передніми шибками простяглись захисні сітки. Заду кожного автомобіля на бортах і на дверцятах зблискували приварені металеві листи. Листова сталь цілком затуляла вікна у задній парі дверцят. Вікна на передніх дверях на дві третини також закривав метал, решта була загратована сіткою. Завдяки цим змінам елегантний джип від «Фольксваген» став схожим на щось середнє між німецьким А7В, неповоротким танком часів Першої світової війни та всюди ходом «Хамві», прототипом ненаситного цивільного палеважера «Хаммер». Щойно танкомобілі спинились, на ґрунт вискочили восьмеро озброєних до зубів чоловіків. Шестеру були кремезними, хоча невисокими неграми, чорні, мов антрацитове вугілля. Ще один на вигляд був типовим японцем, невисокий, худорлявий, з пласким лицем, розкосими очима і рівно рудуватим коричним волоссям, зібраним у хвіст. Попереду всіх виступав міцний чолов'я з кутастим обвітреним обличчям, чорним волоссям, що стреміла в різнобіч та дрібними, Випряченими очіськами. Зліва через усе лице, починаючи з середини, щоки і аж до підборіддя, тягнувся глибокий шрам. Він мав два метри зросту і був весь укритий опуклими кучугурами м'язів. «Привіт, сикуни!» Не витягаючи цигарки з рота, амбал махнув рукою. «Чекайте, поки мамка забере вас із дитсадка, ге?» Він розреготався. І настільки ж це ви від'їхали від панамерикани? На вісімсот метрів? На цілу тисячу? Ой-ой-ой! Вертатися можна? Та ви просто мега круті перці! Ха -ха -ха! Здоров! Врухнув рукою Джефф. Оскар підступив до засмаглого богатиря і потиснув руку. Потім простягнув правицю молодому японцю. Тимур з Ігорем зацікавлено роздивлялись збройний конвой. Хто це такий? Неголосно поцікавився Ємельянов у Джефрі. Серед прибулих він знав лише японця. Того звали Кацуро Такеда, і він був правою рукою старого джепа. А той гевал – це Ріно Хетхантер, охоче пояснив американець, начальник Департаменту безпеки. – Начальник чого? – здивувався росіянин. – Департаменту безпеки. – Я тебе правильно зрозумів. Він – хедхантер, Мисливець за головами? – Ага, це його справжнє прізвище. Він себе так називає. Що там у нього в паспорті, біс його знає. В Африці Амбала називали «Ріно». Мисливець за головами – рідче Ріно Годзила. Прізвище ніхто не знав. Годзила був просмаленим авантюристом і шукачем пригод. Постачав зброю для УНІТА під час громадянської війни в Анголі, Торгував слонячими бивнями, наркотиками і людьми. Примітка. УНІТА – Національний союз заповнив незалежність Анголи. Повстанське угруповання в роки громадянської війни в Анголі. Після 2002-го, друга за величиною, політична партія Анголи. У 2002-му, після закінчення війни в Анголі, Ріно фактично став безробітним. Пробував податися у нафтовий бізнес, але його звідти швидко турнули. Відтак він сформував гопстоп-команду, офіційно зареєструвавши її як охоронну службу. Паспорт мав Південноафриканський, африканський хоча гаркавий німецький акцент, про який Ріно страшенно не любив говорити і в душі глибоко ненавидів, свідчив про те, що його корені тягнуться від німецьких колоністів у Намібії. Примітка. Мається на увазі пар країна, пар Південна африканська Республіка. Наприкінці 19 століття узбережжя Намібії було заселено німецькими колоністами. Вони утворювали колонію, що називалась Німецька Південно-Західна Африка. До цього часу вціліли поселення, що зберігають типово німецький вигляд. Їх жителі розмовляють німецькою попри те, що офіційною мовою Намібії є англійська. Хетхантер справляв враження нервового бугая, що здатен миттєво перейти від жартів та хихотіння до звірячого гніву. А звідки скільки чорношкірих? Це Ватага Хантера, африканські найманці, четверо з племені Гереро. Гереро – народ, що проживає в Намібії, також в Анголі та Боцвані, 240 тисяч осіб, інша назва – Мбанду. Френкі, Джероті, Джей і Єєт забув, як звуть четвертого та двоє Овамбо. Нахас, Індонга. Овамбо – народ у Південній Африці. Чисельність близько 900 тисяч, 750 тисяч, з яких проживають у Намібії, являючи собою найбільшу етнічну групу цієї країни. Решта живуть на півдні Анголи. Ще двоє Гереросем – та гото лишилися в лабораторії. Був щитом, але він... Його більше немає. <свят> Ігор здогадався, що Овамбо та Гереро це назви племен чи народностей, і не став перепитувати. І як давно Джеб узяв на роботу цю горилу і його зграю Блеків? Десь два тижні тому, зразу після того, як усе пішло через жопу. Перед цим... Кейтар розпровадив додому більшість персоналу. Джеф завагався, чи казати далі. «Усі, хто не здогадується, що малюки втекли». Тобто вони таки втекли? Ви не знали? Оскар мені не казав. Хоча я підозрював. А чому не наняли місцевих? Вілл Ноланд не дозволив. У місцевих родичів їм є куди тікати, є з ким поплескати язиками, ну ви розумієте. Американець страшенно боїться, боявся розголосу. Я не здивований, я б теж на його місці боявся. Приглядаючись до машин та найманців, Тимур зауважив дві дивні особливості. По-перше, африканці були озброєні виключно дробовиками. Тимур добре знав цю модель, п'ятизарядний американський Ремінгтон 1100. В одній з ранніх ігор, випущених ТТР, Технологі, з такими бігали його боти. Судячи з коротких стволів, то був бойовий, а не мисливський варіант. Така рушниця славиться колосальною площею ураження і розривною силою, але діє лише на коротких відстанях. Через півсотні метрів нищівна сила Ремінгтона вгасає. 1600 ефективний у ближньому бою, він не годиться для пустелі, де більш логічною була б далекобійна зброя з довершеною системою прицілювання. По-друге, Тимуру не сподобалися позашляховики. На боках з-під листів броні визирав кольоровий логотип захисний шолом, натягнутий на голову якогось хіборга. Права частина – Людське обличчя, ліва сформована з мікросхем, посеред яких палає червонясте неонове око. Внизу йшов жирний підпис – NGF Lab. Малюнок був нереальним, дитячим якимось, хоча програміста збентежили інше. Лого містилося під бронею. Напрошувався очевидний висновок, що обидва теореги Спершу їздили без металевого панциру, а потім сталося щось таке, що примусило на швидкоруч переробити машини на бронетранспортери. Тимуру перше з часу виліту з України відчув, як холодок неспокою заповзає під шкіру. «Хтось мені пояснить, що тут діється з нотками стурбованості?» – спитав він. Якісь племена повстали в пустелі чи вандах. Для кого цей маскарад? Поки Джефрі роздумував, що відповісти, хетхантер відступив від Штанмайера і загорланив. По машинах дами, по каретах мої цуценята. Його голос, мов, вибухова хвиля линув над пустелею. Українець зі мною. Росіянина, садіть до Кацуро. Мій екіпаж рушає першим, за мною Джеф. Замикає колону японець. Дистанція 50 метрів, не більше і не менше. Ріно зробив паузу, щоб хапнути повітря, а тоді додав металу в голосі. І не забувайте, після настання темряви кожен сам за себе. Якщо хтось відстав, злетів у ковєд, зламав вісь, спалив двигун, решта прямують на базу, не зупиняючись. Тимура посадила поміж двома чорношкірами на задньому сидінні. Коли всілися, Ріно повернувся лицем до українця і по-товариськи підморгнув. Вийшло не дуже щиро. Як почуваєшся, Фелла? Фелла – неформальна сленгова форма, друзяка, чувак, товариш. Чудово, дякую, збрехав українець. Спати тільки хочеться. Амбал вищирився і прохрепів. Ярі Нохенхантер, ласкав прошу до атаками, малий, ми вже зачекались. Мотор гаркнув і заревів, панель з приладами ожила, крізь шиби луною відвукнулось гудіння інших двигунів. За мить машини мчали, витягнувшись в напрямку гір, залишаючи океан, сонце та цивілізацію далеко на заході. До смерку лишалося трохи більше години. Кілька хлопчаків, пригнувшись, скрадались улогованою. Рухалися безгучно. Якщо й обмінювалися між собою інформацією, то тільки за допомогою поглядів. Вони були брудні й обшарпані, і водночас неймовірно схожі один на одного. Всі на одне лице. Вони нагадували героїв коміксів, яких наклепали під копірку. Посувалося дивно, постійно уникаючи світла. Будь-якою ціною хлопчаки намагалися триматись у тіні. Схоже, навіть кволе зимове сонце, що хилилося до сну, дратувало їх. Після вимушених перебіжок відкритими освітленими ділянками дітлахи перепочивали в затінку. Мо,